Вони, бо приваб та зваб світу, не відають. Отже, ближчі до Бога, ніж ті в миру, що всі ці заплуталися. «Чому тримаєте жінок у загорожі, як худобу?» – спитав Созонт. «Бо вони і є худоба Божа. Коли б пустили вільно, вони б, як недомислені, творили блуд. Сестра Марта їх у цьому сторожує». А чи не проникають чоловіки туди таємно, хоч би вночі? Уночі в нас сплять, а коли б хто й захотів проникнути, того пожирає око прірви. А Ви його туди кидаєте? Ні, йде туди сам, ведений силою каяття. А чи не народжується від цього діти? О, ні, ці люди не для розмноження. Господь про них подбав. «Вибач мені цікавість мою, брате», – сказав Созонт. «З'явлені сумніви, ліпші притаяних», – відповів Антоній, і в цей час заспівав півень. Ми відразу ж рушили на трапезу, бо легко поснідавши і без обіду були вже доста З кущів за дерев виходили і виповзали, і видибували на стежку всі оті потворні і уломні – і вмить заповнили її всю, витворивши довгу чергу Ми ж опинилися в її хвості, правда, стояли Не вприту, а трохи віддалено Ззаду не було нікого, нас тут, здається, ніхто не міг підслухати Отож Созон деякон проголосив своє слово-проповідь про гру Переповідаю з пам'яті своїми словами не відаю, чи вам дивно те, що бачимо і чуємо, але гадаю, що ці люди ведуть заплутану, ще не до кінця мені зрозумілу гру. Не бачу нічого лихого в грі, бо життя людське, за волею Божою, складається із двох частин – роботи та гри. Роботою люди здобувають хліб насущний для прохарчування, а грою себе бавлять. Недаремно у Старому Римі люди вимагали двох речей – хліба та видовищ, тобто роботи і гри. Хліб дає людині можливість жити, а гра – цікавість жити. Робота людину виснажує, а гра манить і захоплює. Гра, брати мої, первісніша від роботи, бо граючись створив Бог Адама, а для гри Адамові створив Єву. Для гри собі між собою вони народили дітей, і діти їхні у грі таки дійшли до вбивства. До приходу на землю Адам та Єва знали тільки гру і вже вигнані з раю навчилися роботи. Робота – це самоприневолення, а гра – це забавка, приневолювати до якої не потрібно. Щоб не було таке немиле рабство роботи, Люди покривають її грою, співають при праці, щось вигадують, змінюють, придаючи тим новість неволі. А це значить, починають грати в роботу. Тоді вона вам люба і мила. Всі вчені мужі та винахідники, всі книжники і творці книжок, танцюристи, грачі, байкотворці – це діти, які граються. Отож чим більше людина живе, тим більше вплутує себе у гру. Вояки розігрують битви й змагання, прикликаючи до своїх ігор смерть і знаряддя вбивства. Священнослужителі перетворили храми у гралиська, бо де є обряд, там і гра. Грою є всі свята, веселощі, весілля, похорони, родини, веснянки, зажнивки і все таке. Граючи думкою, філософи будують мисельні споруди, співотворці, пісні та вірші, музики, ладні звуки, будівничі будови. Гра людини все більше і більше навколо заполоняє. Гра, брати мої, дає бажання жити. Гру ведуть королі, політики, судді та возні, досліджуючи злочин. Гру ведуть і ретики, і відступники від догматів, творці невірства та сект.